Garazi László író, akivel reményeim szerint beszélgetünk prózai művekről, meg költészetéről, ami úgy tűnik, hogy most visszatért, színházi munkákról, lemúrságról, időről, vagy időtlenségről, szerelemről. Tartsanak velem, tartsanak velünk, Marton Éva vagyok. László, a vendégem, és hogyha kinyitom bárhol a nevednél, hogy utána nézzelek, akkor majdnem mindenhol az az első, hogy mint posztmodern író definiálnak. 80-as években azt gondolom, hogy talán helyes volt, de azért kíváncsi vagyok, hogy egyáltalán akkor mit jelentett ez a postmodernség állam e ma még az a fajta postmodernség ami és hogy egyáltalán ez a újítást jelentette a nyelvhez való Viszont jelentette létezette, akkor, mint irodalmi kategória létezik-e ma? Tehát, hogy ma te egyáltalán honnan nézed azt, hogy postmodern főleg, hogyha ezt rád úzva használják? Hát ez egy nagyon komplex kérdést tettél fel. 80-as években inkább avangardok voltunk, vagy transzavangardok, és a 90 es évek elején jött be ez a posztmodern dolog, Uh, ahol uh, Nyugat-Európában, Amerikában ez már egy korábbi, korábbi és nem csak irodalom elméleti, hanem filozófiai kategória volt. <kül> és uh, ennek mondjuk a, a nagy siker uh, sikerszériája ennek a fogalomnak szerintem úgy nagyjából a 90-es években volt, és utána kezdett deklasszálódni. Tehát uh, ma már kevésbé sokak szájából, ez inkább szitokszóként hangzik el, illetve ma már az se. Tehát azt hiszem, hogy az egy kicsit túl vagyunk. Mégis hát. csak a művek maradtak, vagy nevek maradtak, tehát azt mondom, hogy Erdély, vagy azt mondom, hogy Eszterházi. A fogalommal történt valami, a, a, az eltávolodó idővel történt valami, vagy már akkor se ül, csak valahogy nevezni kellett nevén a gyermeket, tehát de ez egy definiálható fogalom irodalomtörténetileg is és filozófiailag is de nem hiszem, hogy érdemes nagyon belemenni, de mondjuk a modernség után a posztmodern állapotba való átlépés az tényleg elemezhető, és lehet róla beszélni. A modernség mondjuk a 20. századi Avangard mozgalmaktól kezdve a, a, a, a század vég dekadenciájáig, vagy az abszurdig. Egy ilyen összefoglaló neve annak, amikor az ember még egyfajta ilyen tragizáló módon megpróbál, megpróbál szembenézni a sorsával. A Postmodern egy kicsit. Más irányból néz erre a világra. Nem feltétlenül gondolja azt, hogy képes elmondani nagy történetekben, hogy mi az ember, hogy mi a történelm, viszont nagyon sok nyersanyagot felhasznál, és so, a múltat nagyon használja, a történelmet nem ragaszkodik mondjuk a szerző, mint ilyen heroikus alaknak a, a mintájához. Többféle, a nyelv nagyon fontos számára, többféle hangon tud megszólalni, többféle nézőpontot tud bevinni egy adott kérdésnek a, az elemzésébe. Tehát tehát egy ilyen, egy ilyen váltás volt, volt tényleg a század második felében. És, és ez, ezt mondjuk a posztmodern fogalommal írták le. De azóta már sok minden más van, tehát van nem tudom, poststrukturalizmus, meg ezek a genderügyek, meg postkolonializmus, nem tudom, tehát hogy so sokféle eh, Finom, izgalmasabb meg, tűnő dolog. A visszanézés is innentől kezdve, majd ide visszatérünk, vagy hogyha nem is egészen ide, de mégis, de megidézve ezt a 80-as éveket, Európa kiadó, szabadíts meg, utána visszatérünk, Agyamban kopasz szenzorű, minden szobomra ezer fő. Helyettem gondolkodik Valaki helyettem távozik Nem nyerhetek Nem veszthetek Ha nem leszek Hát nem leszek Szabadíts meg A gonosztót Nincs meg a gondozó. Köszönhetünk tovább, és valami is, mit mondtál, hogy a, az ember a múlt történeteit is megírja, és akkor itt van ez a negyedik lemúr kötet, illetve nem is tudom, hogy mennyire a lemúrnak a, a következő része, mert mégis az a fajta lemúrság, ami az első háromban benne volt, az nekem egy picit más, hogy jön vissza. Tehát, hogy mennyire záró, akkor hogy lassabb, ha már azt mondod, hogy szemlélődve nézi a világot, ez egy szemlélődőbb, akár azt is mondom, hogy szomorú, meg elégikus, tehát hogy mennyiben kapaszkodik, vagy illeszkedik akár szerkezetileg, akár formailag, akár nyelvileg az előző köteteithez. Hát igen, a Vünsí című könyvről beszélünk, Valóban más, más, mint az előző három, mert az előző három az egy életkorszakra koncentrált. Ugye ez egy sorozat, aminek a kötetei azok a, hát az én, vagy inkább mondjuk úgy, hogy a főhősnek az, az különböző élet szeleteit járja körül, van egy, ami nem tudom, pompásan buszhozunk, az, az általános iskolai e, sztorikkal foglalkozik, az arc és arc, az meg a katonasággal. Ez a vűnésír viszont nem ilyen, hanem, hanem többféle időből vesz mintákat, és ez, ezeket teszi egymás mellé. E tehát valóban egy, egyfajta értemben összefoglalás, bár olyan korokkal is foglalkozik, amik az előző három kor, könyvben még nem szerepeltek. Tehát itt a fő, főhősnek, ha lehet egyáltalán... Van egyáltalán a Bocsánat, illetve van két főhőse, ami azért nagyon... Aki ismeri ezt a kort a 80-as éveket, és akkor megint visszatérés a 80-as évekhez, az bizonyos pici kis motivumokban rájöhet, hogy például az egyik főhős, a barát, az hazai Attila. Igen, vannak a, vannak a 80-as évekből is minták, de vannak korábról is, meg vannak későbbről is, meg van egy, öregség, egy öregség szekvencia is, de valóban fölismerhet -e az Attila, és sőt, a Dixit, Dixit is Dixit fölismerték ő... sokan. Úgyhogy ez egy, hát inkább ez a, ez a, ez a könyv egy ilyen, ilyen prózavers gyűjtemény, ami nagyon sok ami használ kor korábbi könyvek motivumaimor, és ezeket újra Sőt, vissza idéz, tehát van olyan rész, amit majdnem hogy szó szerint visszaidéz. Igen, tehát használja az előző könyveket, de újra mixeli mondjuk így, illetve hát egy csomó új dolog van benne, egy új verziója az előző három könyvnek, és, egy, és persze új szövegek is vannak benne. Tehát uh, egy ilyen kísérlet volt arra, hogy, hogy valami máshogy, egy más nyelven nyúljak hozzá ehhez uh, a könyvsorozathoz, illetve hát, uh, ahhoz a kérdéshez, hogy hogy lehet az emlékeinket feldolgozni. Mert hogy az az elmúlt 20 év, hiszen az első valamikor a 80-as évek közepén jelent meg, 85-ben talán? Nem, nem 95-ben, 95 és akkor a húsz év is timmel, tehát, hogy hogy ebben a húsz évben változott meg a viszony az emlékekhez, a nyelvhez, tehát hogy ez a fajta kísérlet, ez ennek a, vagy benne történt valami változás. Nem, ez a könyv ezt akarta. Aha. Tehát, hogy, hogy azóta írók egy következő könyvet, ami teljesen más hogy fog szólni. Egy sokkal kompaktabb, és uh, storyzósabb és ironikusabb könyv lesz. Ez, uh, mikor grácsba voltam, akkor kezdtem ezt a könyvet összerakni, és nagyon sok uh, olyan szöveganyagon volt, ami, ami valahogy ebbe az irányba mutatott. Tehát elkezdtem gondolkodni, hogy, hogy, hogy, hogy milyen könyvet írjak, és elkezdtem dolgozni a, a, az Ezeken a töredékeken, a szövegeken, a történeteken, és lassanként ebbe az irányba mentem el, ami egy nagyon egyszerű nyelven beszél, de mégis költői, és egyáltalán nem ironikus, és nem nyelvi játékos, viszont nem mond egy nagy történetet, nagy történetet idézélbe, mint az arc és arc, ahol azért tudjuk, az egy konvencionális regényként is felfogható. Ez, ez bár a Fűre az van írva, hogy regény, hát de lehet próza, próza a... vers, szériának is nevezni, vagy, vagy verses kötetnek is akár. Szóval ez egy, ez egy, ez egy igazából egy, egy, eléggé ilyen értelme kísérleti, egy kísérlet is volt, hogy visszatértem valamilyen értelme mondjuk a korai könyveimnek ez a, ez a vegyes műfajú világához, mint a nincs alvás például. Mindenképpen visszatérnék még ehhez, de előtte a keresztes lovagokat a minitől hallhatjuk. It's Klábán ő egyedül jön hosszú haját, vörös ez szakálát, lengetiborzolja fasz, büszkén ülnyergében, karját nem emeli, szép arcát most elfett a vér, szent földja, a dolgoknak polonyok, érzés nincs segítségük. Ja. Nagyon sok kép győzött csatákban, szerelmes párnákon, harcát soha nem színeztet vír. Most egyedül killodva megremeg, és szaracén kardjában lassan beledől. Lászlóval beszélgetünk tovább, és ha már említetted Grácot, akkor egy, egy villanásra térjünk ki oda, hiszen egy évig meghívott vendége, nem is tudom mi volt a titulus főírója, vagy... Aha, tehát a, a városi író. író voltál, és ez nekem nagyon tetszik, hogy egy város választ magának pályázni lehet rá, de hogy, hogy választ magának egy író, de hogy ez mivel jár, leginkább a város szemszégéből mi, mivel jár, hogy miért jó neki, hogy mondjuk Magyarországról megy egy író, és a város írója egy évig Hát ott van egy a városvezetés mellett, ugye van egy ilyen kulturális bizottság, nem is tudom pontosan a nevét, és nagyon sok pénzt költenek egyébként is tájárországban a kultúrára, gazdag vidék, gazdag város, és <tosz> fantasztikus múzeumok vannak, színházak, tehát hogy, hogy ez az egész szellemiségtől nem idegen hogy mondjuk a rendszerváltás után, 90 es évek közepén valaki kitalálta, hogy egy rom épületet a hegy oldalában újítsanak föl, csináljanak egy irodalmi ösztöndíjat. A stársájbér az városi írnokot jelent tulajdonképpen, ez egy középkori tisztség volt, amikor ugye még nem sokan tudtak írni, és akkor a városatják gyűlésedését, ő jegyzetelte le, és tehát egy picit ilyen ironikus, hogy, hogy, hogy, hogy így hívják ezeket a ezeket a meghívott írókat. Egyébként több más németországi városokban is van ilyen ilyen Stabsreiber írodámi ösztöndi. És akkor 90-es évek közepétől minden évben van egy pályázat, és akkor meghívnak a világ különböző helyeiről, de főleg azért Európából, Kelet-Európából írókat, akiket arra kérnek, és ez már a pályázatban benne van, hogy vegyenek részt aktívan a város kulturális életében. Ez, ez többet jelent, mint hogy elmész azokra a kulturális eseményekre, amelyek a város egy évét jellemzik, hanem valami... Tevőlegeset is kell tenned ebben a városi kultúrában? Igen, tehát valahol, valahol a kettő között, vagy, vagy, vagy inkább, a, ahogy, ahogy másod, a másodszor mondod, a másodjára mondtad, hogy, hogy, hogy valamit, valamit úgy várnak, hogy letegyél az asztalra. Természetesen nem azt akarják, hogy írd meg a, a, az ottani egyévedet, bár van, aki éppen ezt csinálja, és, és végül is, tehát az év végén van egy ilyen, <kül> Szóval arra van még egy külön kicsi pénz, hogy hogy akkor mi az, amit te, te a városnak adsz, vagy felajánlasz, vagy valami mi projektet? Te felajánlásod. Hát az én felajánlásom nem volt egy nagy felajánlás. Végül is az én német kiadóm, az a városban van, a drósso mm -hmm. és, és szó volt róla, hogy kiadják a Metaxa című könyvemet, és akkor végül is az történt, hogy hogy hogy a hogy ez, az intéz, ez egy kis intézet tulajdonképpen, aki ezt a, ezt a sársájbel dolgot intézi a városban, és hogy ők akkor támogatták ezt a projektet, tehát a fordítást és a, ennek a könyvnek a megjelenését, de van, aki má, más <gül> találkozik. Amúgy ki... érdekes, bocsánat, hogy a Metaxát mondod, mert ez a negyedik lemúr kötet, meg a metax, az azért nagyon erősen rokonságban van, nem? Igen, bizonyos értelme, az, az, is egy, az is egy kísérleti jellegű könyv, ugye az egy <gül> százoldas könyv, ami egy mondatból áll. Ö, és ö, tehát visszatérve, ö, ezen kívül még igen, tehát, hogy el, eljártunk nagyon sok rendezvényre, vettünk a kulturális eseményekbe, de sokszor fölkértek olyasmire, hogy aktívan vegyünk részt a kulturális eseményekbe, tehát, hogy nem tudom, volt egy antológia az első világháborúról, akkor abba kértek írást, tehát, hogy hogy egy kicsit, igen, egy olyan típusú ösztöndíj, ahol, ahol, ahol így együtt lehet működni. Na, a van a hangiség. És nem, ez nem is volt rossz, tehát ez, ez, ez így oké okay volt. Tehát, hogy persze van, aki jobban szereti a békén hagyják, de, de én ezt így jól viseltem. Oké, okay. hoztál egy szöveget, a gulivert, és akkor megkérem, hogy... Igen, felé, talán egy a szót bevezettem, tehát, hogy a, a, a néhány népszabadságban volt e, egy úgy, tanképpen talán egy ilyen utolsó irodalmi sorozat tavaly, ami arról szólt, hogy fölkértek írókat, vagy, hogy írják meg Guliver kalandjait a mai Magyarországon, mondjuk talán legegyszerűbben így, így tudom elmondani, és és aztán ez, a, ez, még, ez, a, ez az én kis ö, szőszenetemet még éppen megjelent. Tehát azt hiszem utána két hét, vagy egy-két héttel szűnt meg az újság. Tehát ezt még, ezt még sikerült kinyomtatni. Egy kis bök. Az a cím, hogy Gulliver a pőrék földjén. Egy bérelt Suzuki swift indultam a fővárosból az ország ismeretlen belseje felé. Annyit tudtam, hogy a pannon pőrék egy zöld tó partján élnek, és ételüket bográsban főzik. Mellékútra fordultam, amint sok úgynevezett kátyú borított, az útnak azt a részét hívják így, ami nélkül sima lenne. Megláttam az első pőre csoportot, három ifjú hölgy állt a fövenyen, és a szégyenlőség legkisebb jelenélkül tárta a világ elé bájait. Ezek leírásával nem szeretném olvasóimat untatni. Lefékeztem, és a nyitott ablakon át így szóltam hozzájuk. Az élet pokol, és mindannyian egy talicska trágya leszünk, mire csilingelve fölkacagtak. Arra gondoltam, hogy a pőrék életét egyfajta kedélyes és együgyű eufória lengibe, de vajon tényleg ez lenne a pannon lélek titka? Királynő megbízásából pár héttel ezelőtt érkeztem Magyarországra, és bájos informátorom, luca javasolta, hogy keressen fel a pőréket, ha bepillantást akarok nyerni a néplélek mélyére. A lányok jelezték, ha továbbra is velük akarok maradni, meg kell válnom ruháimtól. Az olvasó elképzelheti, mennyi belső tusakodás árán sikerült a belém nevelt szigorú szabályt, hogy nem mutatkozzam idegenek előtt ruhátlanul, úgymond levetköznöm. Annál meglepőbb, milyen gyorsan hozzászoktam a pucérsághoz. Segített a pőrék szívélyes fogadtatása, vendégszeretete, vacsorával kínáltak. Megtudtam, hogy fő ételük a lecsó, amit helyi dialektusban lelecsónak hívnak változat furcsa eredetéről később értesültem. Az étkezés családias hangulatban folyt, csak akkor komorultak el, amikor pillantásuk a túlparton falatozó pőrékre esett. Az utazástól és az élményektől fáradtan tértem nyugovóra, de nem sokáig pihenhettem. Éjfélkor süvítő hangra riadtam fel, és valami szörnyű trutymó toccsant a sátramon. Kinéztem, és meghűlt ereimben a vér. Mindkét parton mozsárágyuk sorakoztak fáklyák fényében, a keleti és nyugati pőrék, mint megtudtam, erjesztett zúzalékkal lőtték egymást. Szerencsére reggelenként felfüggesztették az ellenségeskedést, és a következő napokban a beszélgetésekből kibontakozott előttem a pőrék históriája és háborúskodásuk eredete. A pőrék annak idején a hét magyar törzsből váltak ki, akkor még csupaszi töhötömöknek nevezték magukat. A tópartra érkezve egyetlen ezüst pontjért vásárolták meg a földet, a vizitótoktól, és sokáig békében mesztelenkedtek a vizenőkkel. Később az elnyomó textil monarchia elleni harc kovácsolta össze őket, kikiáltották az önálló pucér köztársaságot, de az egységet belső viszályok dulták szét, és több részre szakadtak. A mai ellenségeskedést egy műúlt századi eseményből eredeztetik, amikor egy pűre Gergely nevű szakács a szentíván éjjel lecsófőző verseny alkalmával a paprikát karikára vágva szeletelte a bográcsba. Híveit maga köré gyűjtötte, ételüket innentől nem lecsónak, hanem felcsónak hívták, és azt vallották, hogy ővék a választott pép. Aki hosszában aprít, hirdette Pőre az ördöggel szimborá. Válaszul a keleti pőrék kötelezővé tették a hosszában aprítást, és ételüket lelecsónak kezdték nevezni. Ebben a felpaprikázódott légkörben a felek tiltott ruhaviselősel vádolták egymást, azzal, hogy szívük mélyén pogány textilesek maradtak, hajnalban kiássák és felötik ősi rondjaikat, hogy áldozzanak a nagy gombviselőnek. Kötelességemnek éreztem, hogy diplomáciai képességeimet latba vetve megkíséreljek gátat vetni a további értelmetlen gyűlölködésnek. Találkozót kértem a pőre vezetőktől, és felvetettem, hogy a további véráldozatok elkerülése véget mostantól a lecsóba kerülő paprika egyik részét vágják karikára, másikat szeleteljék hosszában, és az új ételt nevezzék középcsónak. Javaslatomat mérsékelt lelkesedés fogadta. A következő napokban fagyossá vált körülöttem a levegő. Megtudtam, hogy mindkét fél a másik kémjének tart, pőre árulással vádolnak, és azt tervezik, hogy kitoloncolnak, de előtte még el kell szenvednem egy megszégyenítő procedúrát, a közösség előtt nyilvánosan fel kell öltöznem. Egy augusztusi reggelen titokban szöktem el a pőrék földjéről, sűrű könyhullatások közepette. A mesztelenség kellemes hetei után rettenetes volt újra ruhát ölteni, dörzsölt a nadrág, törte a lábamot a cipő, az ingem, mintha a inge lett volna. Otthon első utam Lucához, kedves informátoromhoz vezetett. Mielőtt leültünk volna, megkérdeztem, nem zavarja-e, ha levetközöm és úgy számolok be kalandjaimról. Annyira megszoktam a pőre életstílust, hogy nem csak kényelmetlennek, de modortalannak, sőt szemérmetlennek éreztem, hogy ruhában mutatkozom előtte. Megütközött a kérésemen, azon viszont egyáltalán nem lepődött meg, hogy a paprika szeletelés súlyos konfliktusokat okoz a pőrék életében. A régi dilemma ez, magyarázta, amit a híres hazafias költő, ínyes Gyula is megénekelt a Haza a bográsban című versében, a karikára szeletelt paprikától a lecsó egésze lesz finomabb, ha viszont hosszában cikkejezik, a paprika szeletek őrzik meg friss zamatukat. Ültem Luca Pamlagján, és nem hallottam a hangját, hogy a nyári hőségben ő is könnyítene ruházatán, mert ekkor megvilágosodtam. Nem holmi gasztronómiai hóbortról vagy hisztériáról van itt szó, hanem egy mély filozófiai problémáról, amit a pannon képzelet a lecsó főzelék fenoményába transponált. Két démon háborúzik a szitja lélek mélyén, az egyik az isteni égi lecsóban hisz, a másik a paprika, vagyis a rész érdekeit nézi a bogrács totalitással szemben. Felfedezésemet haladéktalanul megvájbereztem Erzsébet királynének, aki a parlament összes tagjával együtt tükönőve várta jelentkezésemet. Amikor felnéztem, a lélegzetem elakadt. Most leírhatnám Luca csípőjének kecses ívét, mezítelen bőrjének illatát, de nem akarom olvasóimat untatni. Hallottam egy pittyentést, az utolsó kép, amire emlékszem, az anyakirálynő boldog smiley -ja volt a távoli ködös albionból, ahol a törvényhozása jelentésem nyomán hamarosan kiírja az úgynevezett Brehu népszavazást Nagy-Britannia beolvadásáról Magyarországba. like an angel Your skin makes me cry You float like a feather In a beautiful world I wish I was special You're so fucking special But I'm a crook Zilászlóval beszélgetünk tovább, és az érdekes, hogy miközben úgy, vagy legalábbis én azt gondolom, hogy direktben ilyen nagyon erős politikai szövegeid nincsenek, akkor ott vannak mint ez a most elhangzott uliveres uh, szöveged, és hogy, hogy valamilyen módon mégis nagyon fontos folyamatosan refleketálni, akár egy díj visszaadása, vagy egy kitüntetés visszaadása. tehát hogy hogy vagy te a Mennyire vagy közel ahhoz a politikához, vagy mennyire csak ilyen nagyon finoman kerül bele egy-egy írásodba, hogy mi történik körülöttünk? Hát vannak időszakok, amikor egyáltalán foglalkozom, hála Istennek politikával, nyilván figyelem, hogy mi történik, a híreket hallom meg, meg eljutnak hozzám, de nem nagyon szűrődik be, és vannak, amikor meg nagyon brutálisan belszűrődik. Tehát és... mi kell egy ilyen Gulliver-típusú szöveghez, ami egy nagyon erőteljes Magyarország a ma kép? Hát ugye ez azért egy feladat volt itt, tehát hogy... Na de ez nem úgy van, el... hogyha jön a, jön a felkérés, akkor jön a szöveg. Az utóbbi években azért azért, uh, sőt, hát mondhatnám, hogy tíz éve már, tíz-tizenkét éve kicsit többet foglalkozom ezzel, mint, mint szeretnék, vagy kellene. Uh, időnként önként uh, be is tehát igazából egy ilyen harcot folytatok az ellen, hogy ez, ez lehetően minél kevesebb uh, időt és energiát vegyen el az írástól. Uh, tematikusan nem, szóval nem nem de, tehát, hogy hogy mondjam, tehát az, tehát én ugye írom ezeket a regényeket, De dráma történet jobban belefér? Tehát, Tessék? amit színháznak írsz, abban jobban belefér, vagy oda kerül ez be? Tehát a regényekbe kevésbé, de te rengeteget dolgozol, filmforgatókönyvek, drámai művek, tehát, hogy ott, ott kap inkább ez egy nagyobb lökést. A színházba próbálkoztam ezzel, de, de... Bár elvileg, igen, a színház az is sokkal gyorsabban re reagál a, a jelen valóra, és ott nagyobbak a lehetőségei ennek, és ö, tényleg ott a szatirának, vagy egyáltalán a társadalmi valóságra való reflektásnak sokkal adekváltabb ilyen mó módszerei vagy formái vannak, de amikor direktbe akartam politizálni, tehát volt egy tizedik Gén nevű darabom, ahol próbáltam tényleg erre a mai magyar helyzetre és megosztottságra reflektálni, az nem nagyon sikerült. Lehet, hogy az előadás se volt, tehát az előadás se volt jó, de nem ö, a felelősséget nem hárítanám magamtól. Tehát én nem szeretek, valószínűleg nem áll nekem ez jól, hogy, hogy szóval nem is vagyok egy néptribún alkat, szóval ö, ö, ö, igazából az írásaimban, hát nyilván az arc és hátra arc, nekem az, az a kommunizmus könyvem, tehát ott, ott, tehát az, ott írtam meg azt, hogy már bocsánatom a kert és a sorztalanságban, tehát amikor a legdurvább helyzetbe kerültem egy diktatúrába, aztán ott megírtam, megírtam verseket a korai könyvem is a, a rendszerről, meg az ellen, a demokratikus ellenzékkel valamelyre kapcsolatbáltam, tehát hogy ez meg volt, de de én nem, szóval igazából nem, én nem erről akarok írni. Tehát, hogy engem ez, ez igazából nem érdekes, ilyen FMR-nek gondolom, és maina, ugyanakkor viszont érzem a felelősséget, tehát, de inkább csak, mint állampolgár. Tehát, hogy elmegyek a tüntetése, és ha kell, akkor megírok egy ilyen szöveget, de amit fontosnak tartok, azok a, azok a könyveim nem a politikával foglalkoznak. Föld és ég, tankcsapda. most majd közben visszakevőre az élőadásba. Szerintem az ö, valamennyire arról beszéltél, ugye mennyire politikai, meg nem politikai attitűd, és az nagyon érdekes, hogy a hozott zenék, azok mind abban a 80-as években, vagy a többség abban a 80-as években csatol vissza, ami neked azért tekintetben nagyon fontos lehetett. Tehát itt szellemiség, egy attitűd kérdezem én. Tehát mi mindent hoztál abból a 80-as évekből, amiket ez a zenei világ körbe ölel vagy ez egy random választás volt? Hát ez egy, ez egy, ez egy nagyon érdekes választás volt, mert úgy, amit most te nem mondtál, de én elmondom, hogy nem ezek a zenék. De hát, a, igen, azt mondd is el, hogy miért nem, de ugyanebből a korszakból volt. Igen, válaszolok a... a kérdésre, csak azért elmondom, hogy, hogy más, más ugyanilyen típusú zenék voltak, csak vadabbak, vidámabbak, viccesebbek, meghökkentőbbek, orgiasztikusak, amit ma nem akartunk itt, a, azt nem akartuk, hogy ezek a rádióba elhangozzanak, és ezért választottunk ilyen szelidebb zenéket. A 80-as évek nagyon fontos volt számomra, de mindig óvatos vagyok ezzel, mert Hát az, az volt az én nagyon aktív fiatal időszakom. Tehát hogyha lehet, hogyha 90 éves, 90-es évek lettem volna ez a 20-30 éves, akkor, akkor a technozen zene lett volna az én alapzeném. Ha, ha 70-es évek lettem volna a 20-30 éves, akkor meg a progresszív rock, amibe egyébként azzal kezdtem, tehát hogy az, az, az nagyon közel áll hozzám a mai napig. is. De a 80-as években voltam abban a korban, amikor nagyon erősen hatottak rám a dolgok, és akkor, tulajdonképpen akkor léptem ki a városba, szóval én, én, én egy elég uh, visszaúzódó srác voltam, és a és 24-25 éves korom még én nem nagyon jártam elő a városba, szórakozó helyekre, vagy FMK-ba, vagy koncertekre. Tehát nagyjából úgy 79-80-tól, tehát be megismerkedtem egy srácsal, aki mindenhová elvitt. Tehát ez, ez történt, és utána, akkor, akkor kezdtem rácsatlakozni ezekre a dolgokra, és akkor érzékeltem, hogy milyen művészeti mozgalmak vannak, milyen underground élet van. Ez a nem a a barátja? Ott is megpendül, most, megpendül. Azt... most nem uh -huh. akarom mondani, mert nem egy ismert közszereplő, de, de akkor, akkor kezdtem el írni, akkor kezd, találkoztam a, a velem egykorú írókkal, és ez a korszak, ez, ez, ahogy mondtam is az elején, hogy ez egy ilyen egy ilyen avangard és elősen mo ilyen mozgalmi és transzavangard és transzenszibil uh, művészeti ágak jegyében uh, Tehet, tehát ugye a, nem csak az írók, de az zenészek, filmesek uh, e e e e e ilyen hatások alatt. Tehát a, a szövegek is erősen hatottak, mert itt fontosak a szövegek is. És nagyon sokat jártam koncertre, és igen, és írtam szöveget, meg én is akartam együttest alapítani, és... Uh, és vannak zenekarok, akik játszották a szövegeimet, tehát, hogy, hogy, hogy így aktív kapcsolatban voltam a, az akkori ö, ö, hát ilyen alternatív zenekarokkal, akkor így hívtuk őket, tehát ez a Control Európa Kiadó, ö, Balaton, Trabant, Flash, nem tudom, tehát, hogy, hogy ez a társaság, össze is barátkoztam, ugye legtöbb legtöbbjükkel, tehát ö, itt volt egy aktív ö, baráti viszony is, és, ö, ö, és, ö, és ez a kországtál még annyit hozzátenek, hogy itt nagyon a művészeti állok, nagyon így, ö, figyeltek egymásra, tehát hogy, hogy ma megint egy ilyen, ilyen a világban élünk, mindenki a saját, saját szakágával törődik, és nincsenek nagyon átjárások, akkor viszont nagyon figyeltünk egymásra. Nyilván kevés hely volt, kevés hely volt, tehát az fmk baták ment mindenki, a filmes, az zenész, az, az író. És akkor az említett Trabanttal bucsúzunk mi is, vég Mihály, kész az egész. Nagyon köszönöm Garacsi Lászlónak, hogy a vendégünk. Én is volt köszönöm. Jövő héten, mint minden évben ilyenkor a Auschwitz felszabadításának évfordulóján, Kornis Mihály donasiratóját hallgathatják meg. A hangmester Burger rajós és a szerkesztő Pári már nevében további szép estét kívánok, Martonévát hallgatták.